Hor txetugu gure, gaurko gomita, Filip Dezkurre gunan. Iguran e nola Nolazira. Ongi hemen. Bo, nundi, nundik eluzira, zemalgaduziren. Ah, ongelutik. Zemalgaduziren goizian. Huzi, ez tot batek hasu emana. Fresko edo epel. Piszka bat, fresko edo. Fresko zenta ara. A, unzort, aroede rekin, hundzada. Sokzi hozketan maiten zikuten, iru uh, ustaritzen goizuntan. Baina bai, aroede rekin. Bon, zu Filip Dezkurra zure zagutza egineen dugu, oren batez, badugu hastia. Uh, Lenik, zer horkezt Uruñaga, betikotz. Bet. <laughs> eh, ba, nahi, nangelun bizi. Horain nola, kasi, ogoi urte, orduan. Ah, ah, bai, denbora doa, denbora fike doa. Kasi kangeluaga orain edo ez. Zaila da, nietzat hori ega ite. Bai, eh? Uruñaga <laughs> bihotz <zasteko. Rorida>. bon? <laughs> bai, ez Hori da. Bon, adina gaitean alda? Bai, zertako ez. Zer adin duzu? Ah, bergoita behatzi. Bergoita behatzi, gazte Ez buruan, eh? <laughs> ez buruan, gazte hori no, Bon. Unat etorizira, guri erratirat etorizira goizuntan, e, be, zutaz aipatzeko, baina baita ere zure lanbideaz aipatzeko, egia gaiteko zure biografia irakorri dut, zure bolgunean, baituzu bolgune bat, aipatzeko e, dugu, bai. eta aski argitua egonaiz, e, musik zu eskusoinu hmm. laria zira, bai. baina musikaz zer da zuretako? Ha, beh, uh, kasu eman gabe, uh, gertatu da nire, nire bizi osoa. Ba eta hasi naiz behatzi urtetan eta egia reiteko hasi eran bazen pilota gehiago eta gero musika hartu du bere bere lukua eta horrein zinaiz bizi musikari gabe. Ez zure bizi adaz bai, bai, bai, bai. behatzi urtetan hasi zira eskusoinua egiten, orain zure lanbidea da, hortaz bai. bizi zira. Bai. Ba, eta, eta atxematen dut, uh, pasatzen ditugu momentu ikalagarriak, kontzertuetan, artista batzuekin, publikoarekin, eta egiten ditut proiektu aski desberdinak gainera, edo klassikoan, edo eskual kulturan, eta hori uh, zinez netzat da xoragarria. Uh, Zin duzu imaginatu, adibidez, musikari gabe uh, zure bizia orain. Ah, no, horain no, <laughs> Beti batut zerbait buruan, edo moli, melodibat sortzen, edo kantari bat entzuten, edo, no, hori egia. Bai, entzun dugu, biskabat zure zure doinu bat, entzun dugu behatziak hain zin, beraz uh, beraz dira, baina ez egin bakiarkik egintu bai. zu ere uh, beste lan batzu, beste musikari batzuekin. Aipatuko dugu hori, uh, lehenik, uh, bo, musikan nola etorri da uh, gana edo nola joan zileazu musikarengana? gana? Oz, gehiago aitaren idea, zen eh, beti pilota munduan izanik eta gero afaltzen, baskal zen eta beti, batzien, uh, kantuak, kantatzen eta hor egia erraiteko akordeoia beti hartu du bere, bere lukua, eh, batzen, uh, garra iortan, batzen, uh, luie beharretz eta olako musikariak handiak eta uh, aferri batean, uh, voilà, norbaitek jortien bat zuen akordeoia beti jontza zen. Orduan haitak, euh, voilà, bati euh, pilota munduan euh, naia hori zoen pilota bena ere muxika eta kantuz eta... Haitak puxaturik piskabat beraz? Puxaturik ongalditu du eta bon... Ni... Egereteko ez dut ez erran, orduan, orduan hachinaiz... Oh, bena behat beha surtetan <laughs> alare behar da izan gustu bat edo... Orduan, non, non, non egereteko hola euh, hachinaiz... Kasi gogorri gabe. Gero askifite, amairu amala urtetan naiz serioski e, zikiruetan, e, eskontzetan, eta hor <coughs> zinez uh, plasek hartu dut. Eta dien, dien diak dantzatzen, kantatzen, eskolemen, eskolegian. Orduan askifite uh, guztua etorri zait, eta geroztik hostik, uh, bon, gero, ibilbide berezi bat egin dut, bainan, uh, wa, Nahia, orti eta, keldu da. Urgunian, eh, bestetan eta eh, akordeoia zen trikia baino. Agare horretan, bai. Uh, trikia gero etorri da. Berantago. Eh. Ah, ger, berantago, eh, guk gure, gure oroitzapean, maitugu beinatari izondo, luibere, uh, galtxe eta buru, uh, ba, ba, uh, urrekultura horretan da. Gero kepa eta tapia etorri dira. Bo kepa eta tapia nire adineakoa dira, eh? Orduan uh, gero etorri dira haien uh, trikiekin eta hor, bon, haien uh, musikarekin eta uh, trikia nahi baduzu hemen iparraldean aldean da. Bai. gure garaian es sen. Est-ce que tu tapes Bai. Triqui. Ah bai. E ni niola visitou d'autrement. Bai, c'est le sen Rochelouanayaque, Minchoriac, sen triqui. Une choliac taldean sen accordéonista bat. Euh non non, sinet et essa... caridouté e servette biciki bericia triqui arikin. Sen le triqui, bon, dieu c'est en soutien hain virtu eta hain musikari bezala. Mm Hor -hmm. duan, haiek dute bai, hain itz. Bon, dezkuga familia ipatzen delarik, ez da bortzaz musika ipatzen, barkatu, <laughs> eh, Filipe? Eh, Baina... <laughs> no, no, konten <me> nahiz. <laughs> Baina horra da, zent, da, dezkuga familian, alare, bon, izenezagunakoa dira, jamatzit eh, ezkuga luzaz, haizan da uh, berezkoen eta esku buru, mm. uh, Pascal izan da pilota, Patrick lehenik yeah. patrik zena, mm -hmm. izan Izan mm. mm -hmm. mm -hmm. uh, da pilotaria handia, Paskal izan da pilotaria handia ere ondotik, Bruno orainari daeta eta Philip? Philip ba, beti jo izan da. Ez ez hainguru <laughs> eta laguntzeiko aipatzeko eta Ni, egia erraititeko uh, nola hainitz gauzak ikasi ditut musikan, eta musika uh, munduan, Gero ikarri ditut gauz batzuek uh, pilota munduan ere eta eta familian. Adibidez? Adibidez partida da bat prestatzeko, Gauza simple bat. Ni ikasi dut hori musikan, kontzertuak egiteko uh, eta hori konzentrattzekomena Hori dago prestatzeko uh, stresspixka batkentzeko eta olako gauzak eta hori ikarri dut uh, aneiilekin eta baliatu dute ez beti? lan bat eta eta no dira no la, uh, no la Sistiana ya que no da el duena tic Be ba, va ba se va ba en Patrick lenique gero Bruno ni eta baskena. Alas su, su iruga gena. eta pirutana uh, izan zira? Bai 14 14 urtertete. Eta gero, eh. sa, zuko komunala. Ah, gero esinduzu seren lotitzen da eskua. Ah. Eta diotzez dio pilota, zure eskualuditzen da, eta gero ezin nuen dio gehiago akordeoian. Autobat egin behar izan duzu? Eta duzor? bai, hori zaila izan da, bai, nietzat, bai. Eta gero irakaslea erendigu, -e e orain berduzu aukeratu, Filip, eh, ezin eh? duzu horacegitu. Eta, bon, utzi dut pilota, maleroskiz, bazen nire entrenatzaile, Andres Ugazti, Uruñakoa, eta penat, penagarria hukandu, fiskabat. Ona zinen? Bai, ez, nen, ez nintzen chacha. Tipia escura eh, russella. <laughs> Tipia pischavate, mais ez ezen ezen chacha. Eta hortakot or bongelwa chinais pa eta horlokor setan, mais mais non, je bétiche uh... Eta erialada uh, escuare en loditze hori, senta ni ere pilota mundu quan es bat, <laughs> eta quanditude ditut lagunak, ere berdin piano yoleak. Uh, Era kasla que utzi pilotaz behatza okertzen da eta pianoa jotzeko errealadabaz? Bai, bai, bai, bai, bai, bai... Normalki ezin, ezin duzu? duzu zenuk, guk berdu gu uh, pixka bat uh, erriak berdira fit erioan, bai? eta aski harinak eta, eta pilota, pilotarekin gogortzen dira hainitz. Hor ha, duan, mementu batean ezin duzu biak egin. Eta hori, uh, dolotu duzu erabaki hori, bai, pilota uf, uztea? Ba, zaila izan da bai. Zaila izan da, me, bon, gero beste aldetik plazera hartu dut e, musika. Berritz egiteko eginen zinuke berritz, hau du bera? Uste dut baietz. Uste dut baietz, horainik... Ergia erraiteko aipatzen bat dugu pilota epizka bat, e, niri ikus biziki sinple da, ni musikan profesionala naiz. Eta egunero hori egiten dut, eta egunero ikasten dut, eta antzinatzen anzioz. Pilota niretzat faltatzen da hori. Eta profesionala izatea hainitz, ainitz ainitz gehiago ekartzen du zuzuri kirolean kir eta ere gazteari naia sortzen da gehiago hor ez dira aski profesionalak pilotariak kuri pilotariak Hain, ez dira eta eskuzkat jentetan eta hori ipargaldean eta hori netzat domaia ba, domaia da gehietiko Bon, Aipatuko dugu ino, pilota, eh, hau, hau galegin izut kantua eta autatzera, duzu eh, pilota plazara eh, diskotik, eh, pilota plazara kantua, hori eh, uh, uste dut munduko txapelketetan uh, baliatua izan uh, dena, nik uste largoita malauan hemen ipakaldean zelarik, zendako duzu hori? Boa, abentura biziki edera izan zen. Uh, Agorila diska etxeekin uh, aietatu ginen... Uh... Zub parte hartu duzu beraz, ha? Bai, bai, bai. Eta nahi ginen zerbait egin pilota, pilotari buruz eta komendatu ginen uh, kantari hainit, Erramon Martiko erratu zuen uh, parte uh, diska horretan, Pirpol, Versaiz, Fukan, Pil, izan ziren. Eta nahi ginen ala ere sortu kantu bat, kantu berezi bat. Eta deitu nuen uh, Suztrai Kolina, Urruñakoa ere? Isto Urruñakoa? Eta pilotaria vai, ere? Eh. Pilotaria? Pilotaria hona zena! Gehiago ezkerparek eta... Eta... Eta... Bertsu uh, bisikideak sortu zuen uh, Suztraiek. Eta... Eta gero musika egin nuen, gombitatuz nola ez Pampiladuz, kantatzeko. Jojo Brodagarrai, Benyataxari eta Erpikan Shukampil, Arromadiak da Olgena eta... Zuzila orkantoren or, or, bultzatzaila bizka? Ah, bai bai, bai, bai, ajunta. Ah, dors, nesakieno di. Bai bai, eta orduan, uh, abentura bisikide ega, eta, voilà. baina, placerikiten. Bai, entuzten dugu. Haberuskalduna gure nortasunata aberastasuna ait mai horitzeko Garen zdarinkun bat, eta jo bako txeko sasoia da pilota zarean sartzeko Gure pilota batzara este hay de sacada dejada quince onena beti el carg lagunzada ere mazesala Sukaldetik cau Euskarak desplazara euskara pilotada pilota plazara Panpiraadus Jo borddagaraei behintaxiari sukanpil Ramon maktikorena ere handiguzu Philip uh, uh, de eskuga gure gauzko gomita, bizstandena pilotari lotuari, lo, pilotari lotua zirela, familiaz, uh, pi, pixka pilota bizi izan duzu zure anaien bidez. Bai, hori erraten aldugu, bai. Bai, bai, se, azken finean momentuak, momentu ederrak, finalak, superprestijeko uh, txapelketak teologuzi bizitzen dugu uh, familian. Ja, bai. orian, uh... Onak eta txarrak, txarrak izan ditut ere. Bai, beti. Gogoan ditut uh, azkarrak, bat uh, Patrick zurana uh, jaren eri ur, eriotza. Bai. Eta bai. beste bat dut ere Paskalena uh, izan zuen jestu txarra uh, hau txizularik, uh, idekizelarik eskuan, uh, anai bezala nola nola bizitzen dituzu oi Ah momento go gogorak dira eh? gogorak txaharak eh me bon askin finian uh, urtetik pasatzen dira eta dira hori ta bizillare Gauzak ez dira beti uh, urosi satenal eta ikasten duzu be bizitu dugu gauza txah bat, hala ere segitu dugu antzinatzen gira Eta o, azken fina honi da bizia familia guzietan uh, gertatzen right. dira olako gauzak Eta eta Eta hola da. Eta momentu honak zer a, txikiko zinuke? Oberena Hori <laughs> da. Zaila da. Baina batunkitu zaituena no, paskelak, Paskalek txapelaniz bildu ditu Bala hori da e, e, Izan du erganen dut xantza txak bat Walterieren parean gertatu dela right. Meste naz Paskalek beharba uh, right. right. right, da 6 6 6 6 6 bilduko zituen Bala hori right. da Ba, behar bada, jena inuke, noiz sartu naiz behriz trinketa batean, eta eta zain Patrik eta Pascal, eta entrenamendu egin ginuen. Eta urte-hortan, gure Patrik izan zen Txapelduna, muskardiz kontra. Eta urte-hortan ere, Pascal izan zen, amater mailean. Orduan, beha urtean, biak Txapeldunak izan ziren. Eta entremendua erringari ezen. Eta nik, nahi nuen medot, metodo beresibat eman eta hainitzi erringi nuen. Oli dut burduan. Eta horiek berro da ez. Boa, <laughs> bon, ados, bai bai ziren uh, badut beste momentu bat uh, gogoan uh, Paskalek Gualtar eren kontra irabazien zolarek sola, desafiua uh, semperen, e izan zen e e e emozionalki onotik galtari e bai. joan zen, eskapatu zen egia, eh? e egia e e e bai. bon, azteko pilotari lotua, biztandena, ez bakrik pilotari, eh, zenta musika utziko dugu biherren parterako baita kirolari baina beste kirol bati, bai, explikatzen bai. duzu? eta bai, bo, simpleki eh. bada ditut bi alaba eta lehena leire asida ah, tenizian tipitipitik, bo Egia erreteko palantxan, eh? <laughs> eta gero, uh, angelun bazen uh, elogar teniza, eta axigira hola teniza. be bon, bera, eta be, agertu da, batzuela zerbait, uh, indarra, uh, trebetasuna ere, eta geroztik, bere ibilbidea ari da, teniziana. Uh, Maila hona izan du? Ah, biziki hona, eta, eta nahi du, uh, nahi du uh, profesionala izan, bera ere, Uh, bon, beti bezala, eh, dola urte bat etterdi minertu du, minertu du bechoan... Zer dindu orain? Orain, uh, ogoi urte. Eta aurri, zailada bon, beti, uh, kirrol munduan, kirrol maile, maile... Olako maile tana nahi betuzu, haini txapaketak egin behar dituzu, klashamendua okaiteko, txantxoak irabasteko... Eta batzuetan, sobera egiten duzu, eta minea etortzen da, eta hor uh, biziki kolpotua izan da uh, besotik, uh, eta espaldian ere. Orduan nola ni <coughs> okopatzen nintzen uh, beretaz, hainitz, eta uh, ez nuen nahi zerbait egin bakizu uh, uh, operatu, zerbait, ez nuen nahi. Eta orduan naturalki egindugu, bainan hartzen duzu hainitz, uh, hainitz denbora. denbora. Orduan orain, senditu da, kasik. Uh, Sen datu da? Sen datu da, berkatu. Eta, eta nahi du berri sartu eta konfiantxan du, eta, eta bera, berri zartuko dugu bidean. biziki implikatu zira bere kiroli bilbidean, zura labaren kiroli bilbidean, zenta, mementotez, musikare utzi duzu? Ba, pixka bat zen, hain nitz bideaak egin behar dituzu uh, kiro, efen, Kirol hortan ere, bakarri zira, eh, pilota pizka bat bezala, salbu da frantzia osoan edo bat zeutan Espainera, edo portugalera, edo izan gira turkian Enfen, bat dituzu bidai bisikiluzeak eta bakarrik uh, kaxik izin duzu egin Orduan, beha partu hartu nuen, parte hartu nuen ere, proiektu hortan Familiusko proiektua da, Mementu Kotz eta bon, aita bezala Egin dut lan, <laughs> eta... Ah, nice. Eta hor musika parentesien hartan utzi duzu. Bai, pixka batua bai. egia heteko. Utzi nuen ere konservatoria, utzi nuen klasiak emaitea. Horrean berri hartu dut, eta partikatzen dugu behar badako bekio. Hor duan erdizka, erdizka. Ah, Eta hor ah. niretzat ere uh, oreka Vai. berri bat sortu da eta eta konten naiz, azken fina. Leire zure alabak, ogoi urte, bere ametsa beti du, profesional nahi du izan, no? Bai, bai. Ez da berantegi? Ez bate, no, no, no bate, bat zuetak uh, sohtzen dira ogoita marhurtetan, eh? ogoita sei urtetan. Uh, bai, bat dugu beti uh, azkarrenak... Bai, giziki gazteldu gazte, dira. Bala, bostam azei hirte. Me bakizu kirrolohtan, ainitza ainitza ainitzek usten dute gero minarekin. Eta hori, e, ikkal da, hor zirkuitoan circuito, sartzen uh, bat zida eta ikusten baduzu hori Uh, nik uh, beldurrukoan dut pixka batochtaz. Gaira uh, yeah. teniz aski berezia da, eh? badira, sirkuito bai. paraleloak... Hori da, eta ainiz eta akitzen zira ainiz ainiz. Bai. Orduan, uh, fenetzat obeda denbora hartuz, eta emeki emeki uh, igotu nahi betutu. Meraz teniz eh. erakaslea zira ere. Kots! <laughs> <Coach. laughs> Orai kachi d'autre jusqu'à va toi une. Va été d'autre ici. est da, Bai, dio sen nu go, vai. Alors est toute belle maila. Voilà une mais bon. bai. chada un chada. Bon, aski aski argi argia. I segitzen du ala releirek edo bai? Susenketak, susenketak. Batzuk batzuk, batzuk, batzuk us, ustendute agunte eh, gaztetuta. Bai, eh, baina es, bon. Eskola uzten dute. Bai. Noizuen segitu pisca bat eta eta Erkertatu da minarekin, uh, importantena zen uh, zerbait uh, bukaitea ondoan. Bai, bai, biztan dena. Hmm. dena. Beste gai bat zurekin aipatzeko, Philip Dezko ga, Euskara. Eta ba, ba, euskal iztunazira, e, e, e, hemen zire guri Gatian, e, Pascal, Pascal Zuranaia euskal da, berekin euskaraz egiten ditugu. Mm. Zailago izan da uh, izan da Patrickekin uh, lehen, lehenarekin, zuen aski konfiantza, zuen zen menturatzen, aitarekin jamatxitekin bai Eta biztan bai. dena. O, nola, nola eginda transmisioa zuen familian? Ah, beti bezala, gara jochtan uh, nola sufritzen zuten, sufritzu uh, zuten uh, gure aitatama. Uh, Zenta zure aitamak, aita tamak, e, mosten zaitut bakatuz, zure ba, aitamak dira? Bai biak bai biak nagia geria bai bai talderia ta zain bai voilà ordouan bon naisoutaine mintzatzen mintzatzea guekin hori mehenik, ez dut c'est toute rassurico hori ekin eh gero guretzat bai dena dena entzun eta dena ulhtou c'était bananaes mintzatsez hori zaila izan da bai e, duzu berantako bai berriz kashi du tenu bai uh, Bosta maxe urtetana, xinin zelariko gehiota, gehiago musikana, eta nahi nuen, nahi nuen mintzatur, duen berkorsuak, AOK, -E ah, denak bezala. Eh? Berriz, <laughs> denak bezala ez. <oso. laughs> <laughs> Berriz ikasi, nahi dueran, Ba, eh, f... belarriz bai, nahi betuzu. Entzune bai. Baina ez zinen txipitan, ez duz xekulan mintzatu? Ez, es, ez ainitz, ez. Edo ez. Berriz ikasi, bai, eta bai. e, etxean franxesa zari zinezten? Ba, oiturak. Aitamako jena aktean franxesa uh, Ez, ez beti, ez es es es eskora zere. Bai. Bai, bai. Zuek anai jena aktean franxesa Ba, dependi, eh, dizuzka, orain uh, dependi. Edizuz galetu baina uh, beste uxiderik baduzu, beste um, anaiarebik baduzu? Ez, ez, ez, lau mutiko, eta bai, batzutan Euskaraz ari zirezti? Bai, bai, Euskara hartzen du bere importantzia bai. familian, eta, eta hori, hori polita da, erraiteko e, e, e, ere augekin, nire bi izan dira Ekastolan, ari dira Euskola ba, Piziki hori lotzen du ere eta bultatzen du bizka bat familian. Hori eta, zen, ere bat zinuten izan duzuek konzientzia bat? Abai, e... abai, betikotz. Betikot. Ni betikotz. Uh, ba inan, ba, bon, historia ola zen. Ba, eta... Bon, gero egia erreteko, nio goi urtetan asin intzen ere Michel Dukorekin, Zaldi Bobo... Gero... Ein, uh, bai gero... Andi du aldekin ere uh, izan aiz bi urte... Zona... Bon, uh, ba nuen... Uh, ingurumena. Hola, gu, ingurumena inguru eta, eta naia bae. Eskora berriz... Uh, e, ukaitea. Eta paskalek ere uh, guk Pascal anitzari girtentuko gaituko igartea ere egin du indargbait aski. Bai aipatzen duu Patrik, gara iurtan Patrik me basindanainis pilotari susten batte mailten eskola. Baina Patrikek koulertzen zuen da. Bai, suoenoa. Bai bai, suoen ainerreko hainbait. Eta baziren beste batzu, eh? adibidez uh, Ibarola batek uh, basakien baina gero publikoki mintzatzeko zailasuen egia. Uh, egia basela freno hori. Bueno, en nuestro MKMki da orain Gaztek uh, Bat, anitzek badakite ez denek, behar behar da ez da freno hori, ez mm. hausartzen. Mm. Mati hospital menturaz horre ino da baduna, estaz, badakiena, behar ez dela menturatzen. Uh, baina, adbidez, uh, paskal bezalako bat uh, ez hain ongi menperatzen, behar indaga egiten. Hori da, hori konsien... da. Konsientzia bat. Hori da. Konsientzia bat, eta zuk, bai. zuk ere bai. transmititu nahi izan duzu. Eta, bai. eta Zure alabek euskara badakite. Habe, ba, ba, ba, ba, ba, ba. bai. Beha, ge. Oh. <laughs> eta behar <laughs> stani... bera da, hola zbaikatu ere kostaldean bizitzea ere... Hori... Bai, hori... Ah, eta hori sentitzen dut beti. Ah, Bara nekaldean eo nai zerari, edo ego aldera... Hor sentitzen dut zui. Giazkoa, bai. eskoaldunak eta eskoara... Gu kostaldean bakizu nola zaila ni Enda jara hino, Koshtalde Et batzuek ez que elle a initié sa scène, baté chocolat, elle tout est en soutien école ça. Be risque assisté, golé ratia que ta, elle cherche tout paf ematen maintenant golé ratia et tout est coach quoi. Bah bah. hori verda, verda bisito et ta verda yakine et voilà. Rendez-vous en spélo doute Hori guzi antzinatuko da. Bai, bai, ari da, emekin emekin. <laughs> musikari profesionala zira, erran eh, bai, duzu. Bai, bai. Zer da izatea musikari profesionala? Zer ha nahi du egun erokoan? A berduzu lan egin. Lan <laughs> egin, pratikatuz eta... eta bon, maila, maila bat atxikiz, hori eh, da musikan... Hainitz lotura ba, ba eh, bai. ba bat da, kihurarekin. Usten bat duzu pixka bat. Zude uh, maila ez duzua txikitzen, eta bon, nola naiz ere uh, klassika munduan ane duzu, partiturarekin eta olako gauzetan, Ordoan nik uh, behar dut uh, maila hori juken, konserbatorian ere izanez uh, behar dut hori erakutsi, uh, ikaslei, eta... Meena, dibidez zonbat jotzen duzu... E ah, de... alba dut, jo, minimoa da bizpahiru ordu. Egunero? E bai, bai, hori da minimoa. Gero bat zuetan uh, partitura hain bat dira partitura bizik izailak, eta eh, gero, eman berduzu gehiok eta gehiago. Egon batez partitura bat entzat, eman dut seila bete, kaxik uh, bost ordu egunero. Uff, ikasteko bat. Ikasteko partitura. <laughs> eta gero, dio dut ordu erdi bat, eta eh? Bukat bukatu da zen. Bai, bai. Me bon, horren uh, zapen, uh, edera dira beti. Beti, bako bai. gausetan zelena. Eta... Oztakit, maila ona duzu, eh? inkusitu zure palmareza, biziki goizik, jadenik, xariainiz bildu duzu, mm. gero ipatuko dugu pixka bat, behinak, mm. oinu, obetzen alzira? Ebe bitxia da, zeren hori uh, uartu naiz, uh, Kirola egitea ere egunero, eta azken filian uh, biziki forman naiz. <laughs> Eta, eta musikarekin uh, hori da importantena ere, zure gorputzanola den. Baina Kirolean e... ere, memento ataz, uh, bon, Kirola lotua da fisiko beraz adinari. Hori da. Ezin duzu gehiago, baina ba. zu gaur berroita magozatzen, hori be, dut... obetzen handu zure ba, musika maile? Ba, ni dutzen dut uh, kaxik berdina. Ba. Boa, eriak uh, tipiak dira, hori eh, Zaten aldira, no, ez da hori bakarrik, nahi baduzu gero esperiantzarekin, baduzu ainiz gutiago stresa, badakizu nola prestatuz, badakizu no nola, nola lan egin ere, ainiz ikasten duzu egun erako uh, gauzak egitea. Nahi, Eta ez zira aspertzen? Ez duzu, uh, mementoatez, eskuxo ino askiorai, ne? Be... Hor ere, santzapiskababadut, zeren ez dut uh, gauzak uh, berdinak uh, egiten. Hor duan beti nere proiektuak biziki dezberdinak dira, uh, moldatzen dut ere musika hainitz, hor duan uh, den proiektuan zen uh, Kamoko Harmonia eta Andiedualda, oh uh, moldatu dut musika, musika guzia, konzertu baten zat, gero... Aipadez agun hori aipatzen behitu zu, esplikatu hori aski ari gari da, uh, moldatzen duzu musika, zer nahi duzu zen? Hor uh, bazen kamoko harmonia handi du konzertu bat egiten zuten. Vola, zuten. Zure lana zer da? Naiz zuten lotura egin, baina nahi baduzu harmonia badu bere musika, bere partiturak eta, eta handi bere, bere kantuak. Hor nik hartu dut handiaren kantuak, Eta moldatu dut idatz nahi bat duzu simpleki, eh, idat zidut partitura guziak. Harmoni batean ma dituzu kaxik, ogoi tamar, ogoi tamar bost musikari, flauta, saxo, perkusioa. Zobat musikat rejna? Uf, uh, beden ogoi. Ogoi de Jeberdinak. Partitura egin duzu, ogoi musikatrasen dako? Flautaren dako, abisteraren da. dako? Hori da, denen zate, Ni behar dut modatu, behar dut idatzi, eta eta bon haien zatera, uh, placer hartzea, uh, handie handi bizi kekenten zen. Hori niretako idurtzen zait ikara garrikola eh? ala da? Hora, ala da bain. Ba, ba, Nahi baina duzu, kantu bat entzat aldut al eman hiru egun, adibidez. Adibidez, eh? Denen dako egiteko partitura, vai, kantu, bat? kantu bat? Eta, kantu bat, olako partitura bat uh, bat dituzu uh, berrogoi hori. Ah, Orduan, ah, uh, voilà, gero egiten, jocen egiten jocen baduzu... Jotzen duzte horgoi kantu? Eta voilà, egiten baduzu ama bi edo ama no, iru kantu, uh, uh, baha, ikusten duzu uh, lana. Menan bon, gero, zinez uh, gero lan berri bat dan inetzat hori? Egin nuen, diadanik uh, dizkaren Uh, baina hor uh, proiektu pixka bat dezberdinak dira, Orduan hori jaiteko hori egiten dut, gero jotzen dut beste partitura batzuek zuek, konservatorian, sorkuntza bat egiten dugu hor apigilan joel mehra uh, uh, kompozitorea eta hori guzi egiten du ez nahiz aspertzen. Ados, voilà. beti bat duztu ba, Bat edo besteari eta... Eta, voilà, eta... Fite, fite, zure hibilbidea, ezen da denbora entzina doa, Filip dezko ga, uh, asistira ganduzu behatzi urtetan. Uh, fite, uh, ongia ongi izan zira, xariak uka intuzu, parixera ere joan zira, zer izan da zure hibilbidea? Ba, bai, urtez, ba, obligatuazen hori uh, diploma hauka itega, zeren hemen esen, hemen gokosebatoria esen akordeoia, klaseraik. Horduan, johan naiz, horze uh, konserbatorian, eta han, bat zen, Klasia famatu bat, zeren lehen izan zen Marcela Zola eta gero izan zen Miriam Bona Orduan, ane kashik, denai kaxi dut, klasikoa, uh, klasikoa, klasikoa mundu ban ane beduzu Eta hori beharrezkoa da, da? Ba, hori obligatoa zen ane beduzu diplomoa hukaitea Eta gero diplomoa hukandut, irakasilea izateko Eta gero itzuri naiz eskoarilerirat eta sortu dugu Baionako uh, klase bat. Baionako kontserbatorioan ez zen akordeko kurtxorik sortu duzu bai bai. bai. Eta hor ere egin dut segidan egin dut loura nahi be duzu uh, musikan egin dut eskoal kultura eta klasikoa. hori bai, ere eta hori nietzat, biziki iportantena zen ez bakarik klasikoa egitea. eta edo ez bakarik hemengo musika egitea. Nin ber bitti ukandotu riburuan gauzak eta gero ikasleak bedutsen sutena libidez leinua talerena eta uh, beesperana sirena uh, koshevatorian zerbait klashikoak eta zerbait duotsen. Ba, susi bat kontatzeko hortaz. Bai, bai, bai ikasle tipi bat ikasi ikasi du hemen. Baionan? Zure ikasle bat. Vai, eta azken finan, pasatudu diplom guziak, dorustitik, eroizan da, fenla, fenlandela rat, eta hartu du nere irakasleko lekoa, postua horzeko uh, konserbatorian. Ala. Odean, berada gauk an, baionatik duen da... Zure ikasleak hartu du horzeko konserbatorian, zure erakaslearen postua. Horri da, hori da. Bibela honaldi bat. Ah, bai, bai. Eta, bolita bai. da. Ha, ah, hui, placer, placer ematen du bezinez. Han beztelan, zeinen kaxik egon igonda amarrutez ni ekin. Sortzietatik bai. Norda? Lena François Poulé da izen da. Eta... Bai, Eta beraz postu importante bata hangoa? Ha dai, konserbatoria bai, biziki handia, Parize ondoa, norduan bera erea... Hariko da, dio, dio zen eskunta esker. Bai. Eranduzu lotura eginduzu uh, klasikoa eta euskalerriko edo euskal kultureko kulturarako muzikarekin, eh, uh, bon, ez da berba beti hers. Utu ze dizko aterei tusula orotara? Bai, berba da. Gandatu zitut batzua kari, batzu lagunekin, <laughs> Nola la, ouais. no la, no gustartu du su gustartu esen ericha. Ezen egresa. Ezen egresa, gauzak uh, pixka bat dezberdinak ziren, eta orain ez daki nola, uh, denak nashten dira. Ez no? dut gehiago pentsatzen horreginen dut hori, horreginen dut hola, denak nasten dut pixka bat, maite dut ere jazz mundua, maite dut imp improviseak eta, uh, lotzen hain denak hasik uh, orain. Orduan ez uh, daki nola esplikatu, eh? Gia eh? Uh, Eta egin dutzu lanak bakarka, hatera uh, e duzu disko bai. bat bakarrik. Bi disko. Bi, dishko, bi dishko ja, bakarrik, bai. baina gerok anintzetan dira elkarlanak, hori. Bai, uh, bai ziren, uh, nahi baduzu, bon, gazte denboran, uh, konkursuak egin eta uh, ainitz piezak uh, bakarrik uh, lanzen duzu, nahi baduzu. Ziren konkursuak uh, hola dira, berduzu dio bakarrik, bakarrik, eta orduan bon, banituen ainitz uh, gauzak ikasiak, Eta inainoan grabatu, zelengero, usten duzu piskabat pieezak, eta horrein beha aldut erran, ikasle batitean, enzun hori nik grabatu dut uh, pieza hori uh, orte-hortan eta enzun ni eta enzun beste akordean bat. Ikusteko desberdintasuna, nola ni nio dut, nola bestia dut eta hori niterisgarria. Grabatzea dena dena, importanta da. Proiektuak balituzu hor, uh, Buruan? Bai, bai, bai. Ebe, uh, askifite uh, izahak uh, ospatuko dute haien uh, uh, ogoi urte, uh, baionako antzukidan, eta hor ere uh, berriz sartu naiz uh, moldatzean proiektu hori, zuzendari ertisteko bat bezala. Eta gero ere ustailan badut beste proiektu bat aski askipotioloa da um, berterrets trage tragedia, Uh, egin hendugu perpol bertzaiz uh, antzerki batekin eta hori zan dira beti beti gauza bera danza uh, kantariak uh, siberua kontatu zubisko bat <laughs> <laughs> <laughs> egin hiztuki bi kantu bat hau tatzea galetun izun hau tatu duzu perpol bertzaizzen bat ikusinuan behar badal zingon dugu den, denbora joan baita baina entzun hendugu parte bat eta, eta gero mintzatzen gehadaz <hung> Ikusi nuen, eta, besarkatu nuen, maaitia, suregeria, selakoa. Ikusi nuen, ilaregia eta, lastandu nuen, maaitia, surea hoa, selakoa. Ikusi nuen saldia eta iganin saioi maaitia surea biada selakoa. Ikusi nuen ilusioa eta atsekinin saioi maaitia surea rima selakoa. Ikusi nuen iguskia eta Ila izinintzaion baitia Zure beroa Zerakoa Pier Polber hitzen azken lanada, huarte bat, ikusi nuen kantuarekin. Zuzira eskuxo nuen, Filip? Bai, Baita historia polita en zeren hafet di, uh, Itzak dira, dira Xabiak uh, Moritzaren itzak, eta Ezion Pierre Pol eta zerbait egiteko eta Pierre Paul ez zuen e, atxeema egiten melodi bat e, eta diska prestatzeko presta, egan dit, badira hitz horiek nahi beuzu zerbet sortu eta melodia sortu dut orte., bon, asteko baduzu baituzu proiektuak baduzu lana? bai? <laughs> Pa, pausatuko dira piskat edo, zenta, hainitza ari zira ari zira, zira erakasle, ari zira konzertuak emaiten, ari zira lanak egiten. Bai, bai, bai, egia. <coughs> ba da, ba dira denbora, olako denborak nuen hainitza lanak egiten dut, eta gero pausatu, eta gero. Hemen eskoalerriak ba ditugu hainitza gauzak, pausatzeko eta bon. aire freskatzeko. Eh, uh, sagbesiratzen ala dizugu Filipe Ondoko oh, Hola sigitia, hola, hola sigitia. Mores. <laughs> zaitugu. Veni. Un rat de togirik gurestugu, guri ratiko estudera togirik eta bistan dena, bon, beti eh, batutan ez da kigu dugu tuten gup Pierre Polversaiten tuten dugu Isarakenean <laughs> ez da kigu gibelean badela Felipe Eskura ah, bon. uxuordar ere. Uxu, <laughs> tira eh, eskerr eta eskuin merasan. <laughs> Bueno, hola, mides que con Ate ongi segi eta finitzen dugu uh, Pierre Polekin. Eskerolat. Izanuncha. Jo. Soy ole zure beroa. <risa>